поберегти набої, яких у мене залишилося, не так вже і багато. На щастя, і на плечі, і на нозі кістки були цілі. На плечі відбувся подряпиною, можна сказати, здерло шкіру, зате на стегні куля таки вирвала трохи м'яса, і крові натехло, як з кабана, ціла калюжа. Довелося зняти і пустити на бенти всю сорочку – але часу розлежуватися не було. Треба було закінчувати справу з тим Гуєвим, якого моєю гранатою, напевне, також зачепило. Ні за яку ціну не треба було дати йому втекти. Тоді ще буде надія, що гарнізонними не відразу кинуться пропажи своїх. Офіцерня ж поїхала на риболовлю. Поєдинок Здовж струмка. Але ж віллі ще треба догнати того шофера, проте тільки но я встиг про це подумати, як з іншого боку, з конопель долинули схожі на стогін звуки. І тоді я згадав про тих двох у коноплях, що першими почали улюлюкати. І ти я поки що міг, тільки як різко піднімав ногу, то у стегні починало боліти. Втім, коли я вже знайшов у коноплях трупи, навіть далі п'яти метрів один від одного, то вже ніхто не стогнав. Одному дві кулі попали в груди і, мабуть, відразу відкинувся, а другого зачепило у бік і в шию. Напевне, він і видав предсмертий стогін. Але коли я продерся через зарості конопель, то і цей вже затих. Упевнившись в цьому, я з полегкістю зітхнув, що нікого не довелося дострілювати. А хіба я запрошував їх сюди, на наші ставки? От і наїлися рибки, ці двоє, то вже назавжди, і той третій на березі, з головою зануреною у воду, також. Але на нього я вже не гаєв часу, бо і два тете стали непоганим трофеєм. Одного я запхав заду за пояс, а другого спершу у кишеню шахтарської роби, але своєю вагою, стукаючи по стегні, він заважав мені йти. То довелося для рівноваги упхати і його за пояс, але вже на німецький манір, на животі. Обшукавши убитих, я знайшов документи, гроші та ще одну запасну обойму до пістолета. Все це за хвилю опинилося в моїй кишені, і, негаючи часу, я вирушив на вздогін у тікачеві. Коли нас доганяєш, завжди маєш більше шансів нарватися на кулю. Смерть героя з кулею в животі – про це я також подумав, обходячи свіжі кротовини у видоленку, на яких гарнізонник залишив чіткі відбитки своїх чобіт. Звір поранений і десь причаївся, все може вирішити один необережний крок. Тут шанси в обох рівні. У цю хвилину я й сам був схожий на звіра, що йде по сліду. Як я й подумав, як показували відбитки, руский на горб не поліз. Він подався вздовж струмка, де кущі густіші, і я обережно пішов слідом. Уважно дивився під ноги, обминав сухі гілки, аби вони не виказали мене хрустом. І навіть біль у стегні був мені тепер начеб на руку, бо стримував від надто різких рухів. Русський не міг відійти далеко, і кожної миті можна було чекати автоматної черги з кущів. Але я старався про це не думати, і крок за кроком просувався вздовж струмка. Невдовзі мій шлях перегородив оброслий папоротю стовбур поваленої черешні. Старі черешні ще де-інде зустрічаються у цій ділянці лісу. Повалений стовбур – зручне місце для засідки. Деякий час я напружено вглядався у зарості ліщини – Вище за руслом по той бік зваленого дерева. А коли наблизився, метнувшись від дерева до дерева,